Arraitzen duzue, zintzirik irratian, eta esan bezala gaurko zailoa bukatzeko, ja kalamu egun ari buruz itzegin ondoren, eta gaurko atxeten orkako, ekin tzailean orkako mugituko enkontrako epaik, eta itzegin ondoren, ba orduan ja izten tzaigo, ba literaturaren ordua. Eta literatura zitzegiteko, telefonoaren bestaldean, gure koloratzailea, imanol, kaixi imanol? Arratxaldeon. Arratxaldeon, semuzko gira daukagu hor, goyerri aldean. Lausua hemen, lausua, eh, eria eri dola, xirri xirri, baina bueno, ba, ondo, esaten dutena datorrela, ez da baina oidean etorten maa, oainik ez dut. Mm -hmm. Azte buru punkisha, genuen hemen horretan, bai, eta uste du txuri txuri jariko saigula ez da, elu radiote. Bueno, una de chupa del saco, esto, que sí, que luxurier, ¿no? oiga, la luz de la luz. Oida, la cresta quinta de es. ¿no? Sí. Oida, en Andorra, a rico de lo que se ha arrocha, Bueno, y venga, guase en literatura, asunto, tarag, ahorco, ¿cuándo seré quiénes a todos? Ba, eh, guase en literatura, eres más o menos, catalogado en eh, niburu, bueno, bildung mal, a ver, eh. Detektibia baten, e, abentura dira. Detektibia da, madan kontsesi uribe. Brigada eta detektibia. Horla duizena saliak. Eta, mm -hmm. bueno, esku bat zei dira denera eta bat hartu ez eskia zeile errenaren kasua. Mm -hmm. e, Ezakit, ezaguna egingo zeitzu? E, ezaguna egite... Bueno, ez dugu trampa egingo naiz eta irratian egoan, ze horretik anprestatuta e, e. daukagulako Hau eka ipatzu dituzunean, eri ezaguna egin zait Idazlare gati seguraski Angel dertxundir Ba, ezaguna egin zait Beste bat, tobako deiz baitare Es? Alakugura ere Bai, gogoratzen du bai, Esan ere gure literatura irakazlea Enkaste literatzen guri gure garaian ematzen tigun tabako daiz, ez da? Bueno, niko ustora, nik ustora irakurenun, eh, garaiai etan, eh? Tanetza kola erdi novela, beltza, horre, sakertzuntziren kontrabandoa, guardia zibilla, sargento Tampa, ah. eta beste horako misteriozko zea, eta bueno, niko dut oso, oso gustora. Eta hoek adibidez, ba bueno, baigia zateko, agian baten bat hola ikusia, ez? Ba da lur gutxi psikodoliko nekasua, tolakoa igual portada que toda la pizca sea que tenseke kasua. Hola, antzunabe, ah, baina ah, nik uzot konfizatuko dut baitare, irakurri gabe ditu dala. Bera momentu ah, ah, ah, irakurtzea, haie berriro ere Gasteizkoa la vuelta te ah, Bai, egi esan, lehen dena ipatu da, literatura irakestea bera genun, da nik ere tabako gai irakurri nuen eh, autokatas izai denean, baina on orain, orain eh, Bueno, descubritu eta e, arik bilbuma ja bak bakarreso zaite bilbuma osatzeko eta e, ongi, osongi posot ninai ze digarte garria da bai da iker keta polisiakoa baina misterioari antzeratzeko une hori erosia handiak eh bueno, deito eta ordan bauno badaba misteriozkoa bale, bai baina e, asko zure gehiago nebeste da personaje Personaje historia bat, talegi amadan kontxesi. Pertsona ditatea hundiko emakumea eta beres irakaslea dena, gainera, la, ge gezurka da, ez da, deseskidea. Gezurre esaten dinti ez denei, oso <laughs> kurioso da, personajea. Emakumea hundi bat, bat laroi tapikukoan, eta kilotan ere oso luze joaten dena, ez esango, ez deulago larritu nahi gure kontxesi, baina eta indartxua, indartxua, eta ematen gematen ditut, tita, tita Eskuza, hmm. bai, eta, gora, persoan zehonekin ba, bentura guztiak, ba, hori ba, ba, bere ikerketak dira, zer kuriosa bia, explikatuko izut, e, bere etxeko telefonoa, eta erzuentzaren telefonoa zemakia oso antzekoak dira orduan jendeak, ba nahazturik, zemakiek nahazturik behin bainoio agotan deitzen du bere etxera, eta horlagotan bere seme bisentikori, harirenak ikasten eh e, zuzenbidea lehengo hiruilabetekoa azkeneko 5 urte hauetan ba beresem Vicentiko hori esaten dio ez esateko inoiz e, konfunditu inditela berari pasatzeko eta orduan Vicentiko kaso egiten dionenean es da, baina kaso egiten dionenean Madan Kontsesi hartzen telefono telefonat esaten du bai e, allo hemen Madan Kontsesi brigada detective zer nahegutu eta aurreatzen dira bereiketan mm -hmm. <laughs> o sea modo modu berezi horretan, hengo dugu. Eta ba, e, gero egi esan, detektibu ezela, ona da, eh? Zetik e, bost irakurizkiot, eta guztietan e, argitu ditu. Kaso guztia. E, beraz, eragintorra da emakumea. Dudarik ez. Baina berez izan, institutoko irakaz behar da emakumea. Beraz, aukera guztia zaigaren hori edo argituko dugu, ez Bai, bai, bai. E, Zalantza gutxi daugat. Eta ser de la Toro en SA se veresgarai batekoa dira hauek, eh? Vamos, es dir elazo Berta Angel de Chundikata Coliburuak. Bai, si el ba. orain dela la ya urte mordoska, es? Eh, bai, la 80 garren marka beren bukaenan alojitaratu zit dan benengo aldiz, baina gero berrardit altzenak egin zituzten. Azkenekoa, azkeneko, azkeneko berrardit altzena orain dela dosena bat urte edo bertatu izan 2000 eta gutxienean eh hau, hauek eh liburua hori editatu intzuten eta gaur egon merkatuan itosi nahi bada haiek daude eskura. E, Lehenego dizioak, nik beintzat ez aukeraz berere benak ditute eh librar hauek. Mm -hmm. Etar ba zergatik ba ia esaten etxean neukan ale bat ba nere liburutegian hor ez dagit nola iritsi izan ale bat eta orengala jaizete Ja, eta bat, duiztengoa, ba, alabarekin ba, bukatu gendun aurretik eskuartan geneukena, eta zeirak horriko, eta proposatu nio hau eta eta ba guztatu egin zitegur. Eta hortzak ja, alabatagio, mano-mano magankontzun mano, mano, zitekin. Eta zergatik aukeatu zuezkia zailer kasua, eta ez beste bat? Ah, e, hori ja askotze te bat, atzean daukalako, eta ja, tiburu guztiek ez daukat, e, eta honek badauka elkolezio guzti, bilduma guztiaren tituluak baditu, torban horretik gartu eta ause. Ause. eta be, bueno, ondo dago, guztatzu zait, eskiatza kasua, gainera gertatzen da, e, eta hau ere izan daitekea arrozi bat eta, e, el hecho baiaran, hakin e, den mapa eta guzti dut dago eta horre, ba sireza, anzo, ozako, iana, zuriza, horre inguru horretan gertatzen da dana eta bueno berregiz ba, oso euskalduna izu zeik ez euskalduna izko bueno tiratzen digo lurralde inguru bada eta bueno baagian aurrela jendea ere erresiago erakarriko deliburura ezakiz bate bai uh -huh. marrasquelaria ere ezagun ez ezakiz gero barrua marraste asko ditu baina hemen zara niku gusten argi dago, hau e, da irakurigabede bera la eskiatzaile kasuan ikustearekin bakarrikan portazatuz, oi hau bakin hori na den bai, olariaga, olariaga olariaga, egiezan olariagarekin beti gertatzen ez da, gutxi dira, beti olariagarekin gehiago nahi, zaten da, dagoena dagoela, beti gehiago eta kasuanetan, ba, gazte literatura imaginatu zen, ez da, gehi gutxi eta e, tal bakoitzeko ilustrazio, ban ba, nah, bi, bainoan Es de ner da liburu bakoitzean, ba, tesanzu. bat ilustrazio gom dira. Beraz, ba, bueno, ba. honetan eh, olarearen lana da geiago bat laguntzea. Laguntzea, baino enesto narratiboki ezto pisuik. Asa honetan eskia Taylorrenaren kasuan eh, mapa daukagu, uh, eh, olareag egin dago hori ah, bai, hori da mapa bat. Eh, bueno, mapa egoki bat, eh, Puente la Reina de Dobalitza no la on eskualdea izan hecho ta ningunpean ponte la reina tikasi ta errepidea nola juken mitxora nola echen vitamina zen den no on aldera edo mm hotakoian -hmm. aldera eta bueno hau de... be bueno, olariak egindako ze mapa bat egondu eh, etortzen dena ingurura Gainetik ezagutzeko Azalean bertan agertzen dena Afrontado horrekin Ta hankapuntetan ibiltzen Imaginatzen du Eta erako buso urdin horrekin Madame kontxesi bera dauka Baina ez da hankapuntetan Hanka hori altzatuta dauka ez Hankapuntzen den da bielako Ostiko batez, borda bateko atea Zabaltzen hori Bale, bale, bai, bai, bai Ni pentsatu nola zafaltzen Hanka hola Bai, Vai. piskato la xua be xua be sapartzen jongo bali bezela, baina neza horriko bate sai baitare bai. Ba, horriko bat da zuteko da. Bai. or hor dago e Baristorekin. E Baristo da zeako, zeakoan e, inguruko, osea, hacerteche e, bateko e, nagusia eta e, hauza juzten da bere seme Bizentikorekin eta lehenengo aldia juzten da nahi baina kaso, kaso hau e, argitzeko ere bere atortetxera doa eta gure ebaristorekin aventura asko eta oso, oso larriak ere bizitzarriak ere ia elurretan izoztuta gero dira, bueno, bueno bai, bai larri bintzen dira ebaristo eta gure malankontxesi, zorion ez malankontxesi gindarra dauka bere zako, eta eta baita ebaristo ere Ba, leku charro horretatik ateratzeko baina bailarri gitzetik egiteza. Aventuronetan. Pues oso, do hor duanes, gainera emandiguten aztegurarekin, agian aproposen abaitare, sola elurra artean eta imaginaztean, oa da billen gure madame conchezita bere, bere seme gariztota, ea segertaten taien, ba... Zemea Vicentiko da, Zemea Vicentiko Ah, Vicentiko, mea... Vicentiko Ebaristo e da, e, aterte Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai Eta, zemato rialde ditu? Eunde eh, iruro gehi Hore txero iratzen da, eunde uh, iruro gehi Orrealde, amabia tal Marrazkirik gabe, bera Bueno, lasai hartzeko, ez da Bai, bueno en Badakizu Eh Oobe, liburu honek beste ohar pare bat merezi ditu. Bat da idazle Angel Lertsun direla. Angel Lertsunek esuri idazten e, euskaldun makalentzako. E, Angel Lertsunek idazten du euskara bat oso aberatsa, e, zenbait eta ezta uskurribilten e, behardan hitza erabiltzeko e, egokiena ura baldin bada. Eta orduan testoa ba ba horixe, eh? Eskaldunentzako, euskaldun osoentzako da. Eta bestalde, idaz bebezela ere gustatzen zailo, lertzuz dira gustatzen zailo, Zait, bere idazkera ez da soilea, baizik. eta nahiko, nahiko betea, nahiko barrokoa gustatzen zailo, detaietan gelditzea, eta paragrafo luzexean omarrak, eta ez da inundik ere txapa, entretzen nire gardean, ah, nire ustez bentsat, baina nari narratiboari eh, adar, alboko agarrak sortzen dizkido, dexente gainera. Es decir, detalle, comentario, guisarte conto en ti, bueno, de neta a ti. Baina, al de ahorretatik anda, irás lebat, te xangoizu mi, es de compara que tal y gingo, compara que tal y gingo, es de compara que tal y gingo y chuse de la, bai, hori, eh, eh uh -huh, neko vale. a vera, cha, neko betea, esa, este irazle simple va, irakurri simple en Paco. Bai? Zubertu mm -hmm. sait. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori. Bai, 1.760 horrialde direla eta bueno, bat ere, ba, jarri berde hori irakurtzen, ta bueno, elurra asko ekiten bali azte asteburua magian ostiralarun la batean gandea, ba, ondo ukatu no, sakogoligan, igande arahalde batean gainera de clavo ni orra. eta ni edo zu edo ni, niago hau irakurtzen dago, o sea, bi bi bi poskarretan, ba, 10 alditan, eh? Ezta, bai, irakurle heldu batentzako, ba, eta mestela perronka. Mestela gaste, ga, gaste, gastentzako DBH nolada biltzentzako ola, eh? ama gutxes. Da hori, da hori, da hori ja, bai, bai, bai, hori da din ideala agian, eta. Bai, bai, bai. Edo horti gola, ja, Jakina Bai, beregaraiak nik ustet hau, aian euskaltegietako goi mailetar goizmentzako banitserak ite egazalentzako eta abak eh proposatzen zan liburu bat zela. Ezakizena da hemen mailetarik ikasle, gañón. Baño Guenio, bai, bai. Gustatuzke o gustatuzke badaukazu zurenekin jarraitzoz beste aipatutako apaitutako eskiatza leher naren kasu esa parte, abeste bos gehiago baditu, eta groieta sí. aparte parte, bale, nahi patudu guisten batele bai, eta, bueno, gehiago leongo dia, beraz, es, talero bai, ya, bai, salte marimaz, bai, ya, jatetzen direni literaturan, balean, te cuento, ya. Bai, hor, e, eme, uso gauza de xelegre, gertatzen da ganea, pindu maunegin, lehenengo ardita altenean, eta, a verrez, lesion dizteukan, eh, zean, ardit eh, idazketa orden, eh, agerpen orden cronolóxico, bueno, beak idaz tira la ez E, eta reediziotan agertzen den ordena bezurrenia dira. E, e, demau, no? nik eskuartan dagoan laugarren argitalpen honetan lehenengoa bat zemak eregindago dago Rokeraren kasua. Baina Estalactita Rokeraren kasuan agertzen da gaizkilea, gaizkilea da bontzaltziten, <laughs> aleman bat, bontzaltziten. Eta gaizkilea beste aventura batetan ja ezagutu zuen, maden kontxesi, gainera esaten dio, jantxo, zu berriz ere hemen, ez talak zitarrokeroren kasuan, esaten dio. Eta noiz agertzen da ma eskia, zei, beharrenaren kasuan, agertzen na lehenengo aldiz. Orduan, e, batzemakia daukana, berez, etzan, diren bat lehenengoa izan. Eh? Mm -hmm. Eta hor, nik ezagite ditoreak zertan egiziren, baina, nik deskubritu dudanaren udan, araberan, ere ala eta biago orta, nire teskiz egiten emiligera, lehenengoa katkako baituaren kaso izan daiteke bigarrena ezkia teileerrena, teiru garronez zelatxita begiratzen ari nintzen hemen ere bai e, wikipedian eta irua klaro, eta sortzikoa dira Aha. eta ordena hemen agertzen dena Euskaloe eh? da skiatzailarenaren rengo estabatitaren eta kaskajoaren hirugarren baina baina hiruak urde berekoak hasik euskar. San daiteke baina eskik kaskajoaren e, zean antiburuan e, agian lerzunikorola neizantzen hirugarrengoan hori egita baina hirugarrengo e, hortan kaskajoarenean esplikatzen da oso ongi ere lehenengo kapituluan madan kontsezi institutoan nola bizidan. eta bere gauza detectivetik aparteko gauzesaz hitz egiten du eta pizka bat sarrera eh, moduko liburu bada, bai? Personajea aurkeztu egiten digo. Kaskajo baitoen kasua zean, abentura. Eta orduan ematen du aldorretatik lehenengo irakurtzeko alea dela. Unertze iezo ala ere pentsatzen dutez, bata edo beste irakurri ta, ez dute, agian ordenak ez dula garantzi geiek esango edo. alakoetan gertatzen da, zalakoak egite dut estenean, ba hauekin baita ez daki ke zeu poarod, ke zeu ayeta ko baitare eta bueno, hasten bali mas lehenengo bilatzen, Ez, da gero gaur askena potentzia amerikana lurtsa ta. Ez. Ba. Bale, bale. Bueno, Baimanol, ba, soz ondo, nik ustu fitxatenikoa gogoratzea berriro, eta ja honekin ja gorko lanak, kumplitutat, erdik kumplitutat ganea. Vale. Eh, izen burua eskia zailea kasoa, bilduma magan txesi uribe, brigada eta detektibe, idazlea, jen lertzundi, argitaletzea erein, horri aldeak eta bilduma seialt. Bai, pues sasondo, gozondo. Ordua hartzen dugu sitea lanun baterako, bai, guen artean, biltzeko gameraren egiten eta gero iganeanakian lurretara joango gara, eskuiko gobe dagoko liburu bat hartu eta goxo goxo etzamenditu. Oria. Oria gure kontu. Ezko muñaketxegoai. Era, eta esku zurekin batetik.